Коли я прибула, Джонні вже чекав на мене. На підводній базі було темно і сиро від занедбаності. Телепорт був військовий, таких раніше я не бачила. І коли я вийшла на залиту сонячним світлом вулицю, мені одразу стало легше. Джоні був уже тут. Я йому розповіла, що сталося з косичкою. Ми йшли порожніми вулицями та повстарі будинки. Бліда блакить неба переходила у надвечір'я. Навколо не було видно ні душі. «Аго!» – раптом проказала я. «А де це ми взагалі?» Цей світ напрочуд скидався на землю, але ні його небо, ні сіла тяжіння, ні навіть текстура не були схожі ні на що, де мені доводилося подорожувати. «Я тобі дам час подумати», – усміхнувся Джонні. «Пройдімося ще». Ми вийшли на широку вулицю, і зліва показалися руїни. Я завмерла, як укопана. «Це ж колізей», – промовила я. «Римський колізей на старій землі». Я обвела поглядом ветхі будинки, бруковані дороги, дерева, що погодувалася від леготу. Це реконструкція міста Рим зі Старої Землі, продовжила намагаючись говорити буденним тоном. Нова Земля? Але ж знала, що це не так. На новій Землі мені випадало бувати не воднораз, і її фарби неба, запахи і сила тяжіння геть не такі. Джоні похитав головою. Ми не в мережі. Це неможливо, аж зупинилася я. За визначенням, світ не може бути поза мережою, якщо має телепорт. І все ж таки ми не в мережі. А де ж тоді? На старій землі. Ми попрямували далі. Джуні показав іще одній румовище. Форум. Спустившись з довгими сходами, він знову озвався. Попереду п'яца Діспанія, де ми й переночуємо. Стара земля, повторила я. Подорожу у часі? Пан Ламія, вона неможлива. Тематичний парк? Джуні розсміявся. Приємним, щирим і легким сміхом. Хто знає, Насправді мені важко судити про справжню мету існування цього чи його функцію. Це аналогія. Аналогія. я примружувалася проти червоного призахідного сонця, що виднілося в прорізі вузької вулички. А виглядає, наче голофільм про стару землю тут усе на своєму місці, хоча я вперше це бачу. Вона дуже точна. Ну так а де це? Біля якої зорі? Номер мені невідомий, промовив Джонні. Це в скупчені Геркулеса. Я ледве утрималася від того, щоб повторити за ним, але зупинилася і присіла на сходинку озброєне рушієм Гокінга людство обстежило, освоїло та оплутало мережею телепортів планети в радіусі кількох тисяч світлових років. Але досі ніхто навіть не думав про те, щоб дістатися вибухових зорі ядра. Ми ще ледве виповзли із колиски власного рукава галактики, а тут скупчення Геркулеса. Навіщо той токорду репродукувати рим аж у скупченні Геркулеса? спитала я. Джонні вмостився поруч. Ми обоє дивилися у вир голубиної зграї що зірвалося в лід і зараз кружляла над дахами. «Не знаю, пан Лаймі, існує багато чого, що я не встиг дізнатися, і частково тому, що до сьогодні мене це не цікавило». «Брон», – відповіла я, – «перепрошую». «Давай на ти». «Дякую, Брон», – усміхнувся і похилив голову Джоні. І ще одне. Не думаю, що йдеться тільки про репродукцію самого Рима. Йдеться про всю Стару Землю. Я поклала обидві руки на теплий камінь сходів, де ми сиділи». Всю стару землю, всі материки, міста. Гадаю так, я мандрував тільки Італією та Англією, якщо не брати до уваги морську подорож між ними. Але в мене таке враження, що аналогія повна. Але на Бога для чого? На Бога. Цікаве формулювання, неквапом кивнув він. Гайда, всередину, поговоримо про це докладніше. Це може бути пов'язано з тим, хто сьогодні намагався мене вбити. Середину означало у невеличку квартиру великого будинку розташованого на початку мармурових сходів. Вікна виходили на те, що Джонні обізвав п'яцею, Добре проглядалася велика буро-жовта церква в горі та вся площа з фонтаном, у якому жебоніла вода, наповнюючи тиху ніч звуками. За словами Джонні, водограй спроектував Берніні, але це ім'я нічого мені не сказало. Кімнатки здавалися маленькими, зате мали високі стелі, грубоваті, але багато різьблені меблі, чистиль та епоху мені визначити не пощастило жодного натяку на електрику або сучасне побутове приладдя. Оселя мовчала, коли я зверталася до її дверей і на другому поверсі. Щойно на місто за високими вікнами остаточно впали сутінки, на вулиці загорілись тільки нечисленні газові або ще й більше примітивні ліхтарі. Це все з минулого старої землі, проказала я, торкаючись товстих подушок, і раптом підвела очі, все зрозумівши. Кіц помер в Італії. «На початку 19-го чи то 20-го Це все з тієї пори?» «Так, на початку 19-го століття. У 1821-му, якщо бути гетьточним». «Вся планета музей?» «Ні, аж ніяк. Різні місцини, різні епохи. Усе залежить від аналогу, який є метою проекту. Не розумію. Ми перемістилися до кімнати, захаращеної крупними меблями, і я вмостилася край вікна на чудернацькій різбленому дивані». Десь там у горі за сходами Павлока Золотого Вечора все ще торкалися шпилів бронатної церкви. На тлиз неба хороводила зграйка згралька білих голубів. На цій несправжній землі живуть мільйони людей, кібридів? Сумніваюся, знезав плечима Маджоні. Тільки та кількість, що необхідне для конкретного проєкту аналогів. Він побачив, що я нічого не второпала, і перш ніж продовжувати перевів подих. Коли я тут прокинувся, то зустрів кібридів-аналогів Джозефа Северна, доктора Кларка, господині будинку Анни Ангелетті, юного лейтенанта Елтона та ще парочку інших, італійських крамарів, власника траторії по той бік площі, котрий приносив нам поїсти, перехожих в тощо. Що найбільше дюжину. Що сталося з ними? Припускаю, що їх могли пустити на переробку, як чоловіка із косичкою. «Косичкою?» – я раптом прикипіла поглядом до Джонні – що сидів навпроти мене в усе темнішій кімнаті. То він був кібридом? Безсумнівно. Самознищення, яке ти описала, саме те, якби я позбувся цього кібрида, коли б мені це було потрібно. Мої думки пустилися, вчував. Тепер я зрозуміла, наскільки дурна, як мало я зрозуміла. Тебе намагається вбити інший штучний інтелект? Скидається на те. Навіщо? Джонні розвів руками. Можливо, щоби стерти якісь кванти інформації, що померли разом із моїм кібридом, про що я дізнався геть нещодавно і що інший інтелект або інтелекти знають, буде знищено під час аварійної відмови системи. Я підвелася, пройшлася туди-сюди по кімнаті і спинилася біля вікна. На дворі остаточно стемніло. У нас були світильники, але Джонні їх не світив, а я віддавала перевагу сутені. Завдяки їй нереальність усього почутого тільки посилювалася. Я зазирнула до спальні. У шипках західних вікон барилися останні промінці світла яскраво біліли простирадла. «Ти тут помер». «Він», – поправив мене Джоні. «Я не він». «Але ж у тебе його спогади». «Напівзабуті сни, багато прогалин». «Але ж ти в курсі, як він почувався?» «Я пам'ятаю те, що він відчував на думку розробників». «Розкажи». «Що?» Шкіра Джоні здавалася дуже блідою в напівтемряві, а короткі кучері – чорними. «Як це помирати?» Як це народжуватися знову? І Джуні розказав своїм тихим, майже мелодійним голосом, який інколи провалювався у заледве зрозуміло, зате таку прекрасну допотопну англійську, відмінну від тієї гібридної мови, якою ми говоримо зараз. Він розповів про те, що значить бути поетом одержимим досконалістю. До власного доробку суворішим – однайлихішого критика. А його критики були о якими лихими. Від його творів відмахнулися – над ними насміхалися, називали неоригінальними та дурнуватими. Надтовбогий, щоб одружитися з коханою жінкою, він позичив гроші брату в Америці і відтак утратив можливість убезпечити себе фінансово. А потім не тривалий період слави, коли він вступив у період повної поетичної зрілості і водночас став жертвою сухот, які до цього забрали життя його брата Тома і матері. В англійському вигнанні, де він нібито мав поправити здоров'я, Поет уже знав, що насправді він приречений на самотню і болісну смерть у віці 26 років. Розказував про агонію та біль, з якими він розглядав почерк Фані на листах, як і так і не наважився розпечатати. Про вірність молодого митця Джозефа Северна, котрого друзі Кіца обрали для нього попутником у той час, як самі полишили поета в самому кінці. Про те, як Северн доглядав його при смерті і сидів край одрини до останнього. Про нічні крововиливи та кровопуски доктора Кларка, що приписав йому фізичну активність і свіже повітря. Про релігійний та особистий вічай кітсам, який у підсумку змусив поета, вимагати, щоб на його кам'яннім надгробку викарбували слова. Тут спочиває той, чиє ім'я записане на воді. Світло з вікна ледве-ледве окреслювало контур високого вікна. Здавалося, голод жуні пливе в ароматах ночі. Він говорив про те, як прокинувся після смерті в ліжку, де помер під наглядом ще вірного Северна та доктора Кларка, про те, як ніби в швидко вивітрюваному сні згадав, що він поет Джон Кітс, але при цьому знав, що насправді хтось інший. Описував продовження ілюзії, зворотню подорож до Англії, воз'єднання з фані, яка не була фані, та нервовий зрив, який він фактично пережив унаслідок цього. Розповів про неспроможність писати поезію, про те, як став усе більше цуратися інших кібридів-самозванців. Проте як упав у майже кататонічний стан, що поєднувався з галюцинаціями про свою істинну сутність штучного інтелекту, який реально існував в абсолютно незбагненному для віршувальника 19 століття технокорді, про остаточну руйнацію ілюзій та закриття проекту Кіц. Насправді, правий він далі уся ця злаша рада тільки змусила мене задуматися про абзац зі свого старого листа, який я написав. Він написав братові Джорджу незадовго до того, як занедужив. У кіця сказано, невже не існує найвищих сил, які б могли розважитися моїми, хай вишуканими, але й в той же час інстинктивними розмислами, подібно до того, як мене звеселяє пильність горностая, либонь сторожкість оленя. Хоч ми не терпимо вуличного побоїща, але ж пристрасті, які в ньому вивільняються, хіба не прекрасні? Для найвищої сили наше розумування – Має ту саму барву, навіть якщо я хибним. У цьому й суть поезії. «Гадаєш, проект Кітс був злим?» – поцікавився я. «Гадаю, все облудне зле». «Можливо, ти все ж таки більший, Джон Кітс, ніж сам звик вважати?» «Ні». І це довела цілковита відсутність поетичного інстинкту в умовах щонайскладнішої ілюзії. Я поглянула на темні образи форм у темному будинку. «Штін, ти в курсі, що ми тут?» «Вірогідно, так. Майже напевно, що так. Місця, куди би я міг відправитися, а технокорд при цьому не вистежив би і не знав, просто не існує. Та ми ж нібито тікали від органів влади мережі та злотів, хіба ні? Але ж ти сам знаєш, що на тебе напав хтось... якийсь інтелект із технокорду. Так, але в мережі. У корді ніхто такого насильства не потерпить. З вулиці долинув якийсь шум. Хотілося вірити, що це голуб. Або, може, вітер ганяє сміття по бруківці. Як технокорд відреагує на мою появу тут? Не маю жодного уявлення. Це ж, напевно, секрет? Це щось таке, до чого людству, на їхню думку, немає жодного діла. Я похитала головою марна дія в цілковитій темряві. Немає діла до реконструкції цієї землі, воскресіння кібридів з кількох там людських особистостей у відтвореному світі. Штінти, які вбивають інших щінтів? І немає діла. Розсміялася я, але втримала себе в руках. «На бога, Джоні!» Дуже вірогідно. Я перебралася до вікна, абсолютно байдужа, наскільки зручною цілею я могла стати для будь-кого на темній вулиці, і знайшла навпомацьки сигарету. Пачка відсиріла через полуденну біганину з сніговими заметами, але мені вдалося її прикурити. «Джоні, раніше, коли ти казав, що аналог Старої Землі завершено, і я поцікавилася, навіщо його взагалі було створювати, ти відповів якось так. «На бога! Цікаве формулювання!» Це була відповідь занудиму Драгеля, чи за цим щось насправді стоїть? Я справді мав на увазі, який стосунок до цього може мати Бог. Поясни. Джонні зітхнув у темряві. Я не дуже розумію сенсу проєкту КІЦ або ж інших аналогів на Старій Землі. Але я підозрюю, що за ними стоїть один технокурдівський проєкт, якому щонайменше 700 років, і метою якого є створення абсолютного інтелекту. Абсолютного інтелекту? Видихнула я дим. Еге. То це що? Технокорд хоче збудувати Бога? Так? Навіщо? На це питання немає простої відповіді, Брон. Принаймні, найпростішої від того, чому 10 тисяч поколінь людства шукало Бога в мільйонах масок. Проте інтереси Корду лежать радше у сфері ефективності, посилення, достовірності обробки змінних. Але ж Технокордові доступні власні ресурси та мегаінфосфери 200 планет. І все одно в їхніх прогностичних можливостях будуть Прогалини. Я викинула сигарету в вікно, спостерігаючи за падінням оранжевого приску в темряві. Нічний бриз раптом здався холодним. Я зіщулилася. Яким чином усе це стара земля, проекти воскресіння, кібриди, яким боком усе це причетне до створення абсолютного інтелекту? Не знаю, брун. Вісім стандартних століть тому, на початку першої інформаційної ери, чоловік на ім'я Норберт Вінер написав чи може Господь грати в серйозні ігри зі своїм створінням. Чи може будь-який творець, навіть обмежений, зіграти в серйозну гру зі своїми створіннями? Що стосується перших своїх штучних інтелектів, то людство розв'язувало це питання із непереконливим результатом. Корд змагається з ним через свої проекти Воскресіння. Можливо, програму абсенту завершено. І все це просто функція абсолютного творіння творця, особистості, чиї мотиви далеко за межами розуміння Корду, так само як мотиви Корду далеко за межами розуміння людства. Я почала ходити темною кімнатою, стукнулася об низький столик коліном і так і застигла. Але це ніяк не відповідає на запитання, хто намагається тебе вбити. Ні, погодився Джонні, підвівся і рушив до дальньої стіни. Чиркнув сірник і загорілася свічка. Наші тіні затанцювали на стінах та стелі. Джонні підійшов ближче і обійняв мене за плечі. Приглушене світло забарвило його кучері і вії в мідні відтінки, і торкнулася високих вилець і вольового підборіддя. Чому ти така напружена? спитав він. Я тільки подивилася на нього у відповідь його обличчя лишалося на відстані кількох дюймів від мого. Ми були однакові на зріст. Ходімо, промовила я. Замість цього він подався вперед і поцілував мене. Його губи були м'які і теплі, а поцілунок, здавалося, тривав кілька годин. Він машина, думалося мені. Людина, але за нею стоїть машина. Я заплющила очі. Ніжна рука торкнулася моєї щоки, моєї шиї, моєї потилиці. Слухай но, ну, прошепотіла я, коли ми на мить відірвалися один від одного. Джонні не дав закінчити. Він підняв мене і на руках виніс в іншу кімнату. Високе ліжко, м'які перини, пухка ковдра. Свічки в іншій кімнаті рехтіли і танцювали, поки ми роздягали одне одного в гарячковому запалі. Тієї ночі ми кохалися тричі, щораз відповідаючи на неквапні пристрасні спонуки доторку, теплоти, близькості та неминучої інтенсивності відчуттів. Пам'ятаю, як поглянула на нього під час другого разу. Очі заплющені, волосся вільно спадає на чоло, рум'янець на блідих грудях у михтінні свічки, несподівано м'язисті руки й долоні, які притримують мене. Тієї ж секунди він розплющив очі, і в їхньому відображенні я побачила тільки емоції і пристрасть тієї миттєвості. Ми поснули майже в досвіта. І щойно я відвернулася та стала засинати, то відчула прохолодний захисний і водночас тривіальний, без жодного натяку на відчуття власності доторк його руки на своєму стигні. Вони наскочили із першими променями сонця. Їх було п'ятеро, не лузійці, але всі кремезні чоловіки, які злагоджено діяли. Я їх почула, коли вони висадили двері квартирки. Я скотилася з ліжка, підскочила до дверей спальні і побачила, як вони ввалюються у кімнату. Джонісів. Щось прокричав із пастелі, коли перший із нападників підняв травмат. Перед сном Джонні натягнув бавовняні труси, ну а я лишилася голяка. Під час бійки з одягнутою людиною існує чимало мінусів, але найбільший з них – психологічний. І якщо подолати свій занижений поріг розливості, решта компенсується доволі легко. Перший побачив мене, але все одно вирішив першим ділом вистрілити в Джоні, і я так мусив поплатитися за свою помилку. Ногою я вибила зброю із його рук, і відправила у нокдаун ударом за ліве вухо. В кімнату пробилося ще двоє. Цього разу їм вистачило мізків першим ділом узятися за мене. Інші двоє кинулися на Джоні. Я заблокувала чиюсь руку з випростаними пальцями, парирувала удар супротивника ногою, оскільки він і справді міг завдати шкоди, та відступила. Ліворуч від мене стояв високий комод, і його верхня шухляда висунулася плавно та замашно. Здоровальна навпроти мене прикрив обличчя обома руками. Товсте дерево від удару тріснуло, але через свою інстинктивну реакцію він розкрився на якусь секунду. Тому в удар ногою я вклала всі свої сили. Другий захарчави і на першого напарника. Джонні не борюкався, але один із штурмовиків схопив його прийомом удушення, а інший тримав за ноги. Я стала в стійку, відбила черговий удар мого номера два і перестрибнула ліжком. Навіть не писнувши, чоловік, що тримав Джонні за ноги, Вилетів через вікно, розбивши його шибку та лутку. Тієї ж миті хтось навалився на мене ззаду. Перевернувшись через усе ліжко та прокотившись по підлозі, я приперла його до стіни. Але противник виявився ні в руку, Підставив під кулак плече і натиснув на булеву точку під вухом. Там він знайшов тільки додатковий шар м'язів, а я тим часом вгородила йому лікоть в живіт і відкотилася у бік. Напарник, який душив Джоні, покинув його і ніби за підручником, бездоганно загилив мені ногою по ребрах. Але ефект вийшов половинчастий, зламалося та вивернулося одне ребро, тож я крутнулася на місці і без зайвих церемоній розчавила йому лівою рукою ліву тестикулу. Чоловік завалав і випав з гри. Жодного разу, при цьому я не забувала про травмат, що так і валявся на підлозі, як і той останній, що досі брав участь у сутичці. Недосяжний, він почав оббігати ліжко, і вже упав був на всі чотири, щоби першим встигнути до пістолета. Відчуваючи гострий біль від поламаного ребра, я все ж таки підняла масивне ліжко разом із Жоні та кинула його на голову і плечі нападника. А сама кинулася під меблі зі своєї сторони, хопила травмат і забилася в порожній куток. Одного я викинула у вікно. Ми були на другому поверсі. Перший, хто заходив, досі лежав розпластаний на підлозі. Хлопець, по якому я добряче влучила ногою, Спромігся підвестися на коліною, й два лікті. По крові, що юшила з його рота і під боріддям, стало зрозуміло, що ребро проштрикнуло легеню. Дихав він дуже нерівно. Ліжко розчерепило голову іншому на підлозі. Ну а чоловік, котрий душив Джоні, згорнувся калачиком під вікном, блюючи й тримаючись за свою калитку. Я заткнула йому рота, поціливши в нього з травмата, і підійшла до закривавленого. «Хто вас послав?» – підняла я його голову за чуприну. «Пішла нахрін!» Плюнув він мені в обличчя. «Може, потім і сходжу. Повторюю ще раз, хто вас послав?» Трьома пальцями я натисла на бік, де його грудна клітина здавалася ввігнутою. Чоловік загорлав із полотнів. Коли він кашляв, то кров здавалася аж багряною на бліді шкірі пораненого. «Хто вас послав?» Наполягала я, поклавши за чотири пальці на вмятину в боку. «Єпископ! Що за єпископ?» «Храм Ктеря, Луз, не треба, будь ласка. Чорт!» «Що ви збиралися зробити з ним, з нами?» «Нічого. Ай, чорт, прокляття, не треба. Мені треба лікар, прошу». «Звісно, відповідай». Його оголошили, доставили назад до храму, на Лузі. Зглянься, не можу дихати». «А зі мною? Обити, якщо опиратимешся». «Гаразд», – проказала я і підняла його за волосся ще трохи вище. «Добре сидимо. Що їм від нього потрібно?» «Не знаю». Дуже голосно завершав поранений, а я не зводила очі зі входу до квартири. Разом із мною волосся в руці я тримала ще й травмат. «Не знаю», – видихнув він, направду спливаючи кров'ю, що крапила мені на руку і ліву грудь. «Як ви сюди дісталися МТшка, на даху». «Яким телепортом?» «Не знаю, присягаюся, у якомусь місті в воді. Транспорт налаштовано так, щоб туди вернутися, будь ласочка». Я роздерла на ньому одяг. «Комлогу немає?» Іншої зброї також. Тільки татуювання з голубим трезубцем над серцем. «Тітушка!» – уточнила я. «Ага, з братства Парваті!» – поза мережею. Цілком, ймовірно, що вкрай складні для вистежування. «Геть усі!» «Ага, прошу, мені потрібна допомога!» «Ой, чорт, прошу!» Він обвис на руках, майже непритомний. Я кинула його долі, відійшла на крок і вистрілила із травмата. Джонні сидів, розтираючи горло і дивлячись на мене химерним поглядом. «Вдягайся!» – скомандувала я. «Ми йдемо геть!» Прозора МТ-шка виявилася старої марки «Вікен Горизонт» без сенсорних замків на табло запалювання чи монідиску. Іще над Францією ми наздогнали термінатор, побачивши внизу під собою море пітьми, що, за словами Джонні, було Атлантичним океаном. Якщо не рахувати вогнів випадкових плавучих міст або видобовних платформ, то єдиним джерелом світла тут лишалися зорі, і широкі променісті маски підводних колоній, які в думках викликали спогад про басейни. «Навіщо нам їхній транспорт?» – спитав Джоні. «Хочу подивитися, звідки вони телепортувалися». Він же сказав, що скрам Муктеря на Лузі. «Ну от, а тепер ми ще й побачимо це». Коли Джонні дивився на темну воду в 20 кілометрах унизу, його обличчя заледве можна було роздивитися. «Як гадаєш, ті люди помруть?» Один і так уже загинув. Хлопцеві з пробитою легенею потрібна допомога. «Ще двоє оклигають. Про того, що впав у вікно, нічого не знаю. А тобі не байдуже?» «Ні. Ваша суточка була варварською. Хоч ми не терпимо вуличного побоїща, але ж пристрасті, які в ньому вивільняються, хіба не прекрасні?» Нагадала я йому цитату. «Вони ж не кібриди, правда?» «По-моєму, ні. Значить, за тобою полюють щонайменше дві групи. Штінти і єпископ храму Ктиря. А ми досі не знаємо чому». «Тепер у мене з'явилася одна гіпотеза. Я розвернулася у відкидному кріслі з пінопластику. Сузір'я вгорі, які я не зустрічала ні в давньому голотоматографі про Стару Землю, ні в небесах усіх відомих мені планет, проливали рівно стільки світла, щоб я могла роздивитися очі Джоні. Ділися. Ідея мені підкинула твоя згадка про Гіперіон. Той факт, що я про нього нічогісінько не знав. Повна прогалина знань про нього має велике значення. Дивна поведінка собаки, який не гавкав уночі, відупнулася я. Що? Забудь, давай далі. Джоні нахилився поближче. Єдина можлива причина, чому я про нього не знав – це бажання деяких елементів технокорду заблокувати від мене інформацію. Твій кібрід. Дивно було зараз спілкуватися з Джоні таким чином. Ти ж більше часу проводиш в мережі, правда? Хіба ти не міг де-небудь так чи інакше натрапити на згадки про Гіперіон? Його часто згадують у новинах, особливо коли мова заходить про культ теря. Може, й чув. Може, саме тому мене й убили. Я відкинулася назад і поглянула на зірки. «Давай спитаємо у єпископа».